Så där ja. Podden, röglepodden är tillbaka på en torsdag, inte på en onsdag och det är för er skull. Vi vill göra den så bra som möjligt och vi vill ha alla samlade i största möjliga mån. Vi väntade in Daniel Rot som varit i Liverpool och själv har jag varit borta men han hem innan onsdag. Mathias alltså och så Linus Alin som har varit på hemmaplan också på kontoret. På kontoret ja. <laughs> Okej, okay. uh, uppehåll. Är det? Mm. Fem dagar. Helt ledigt för spelarna. Ja, efter segern i lördags mot Chelsea så valde Röglö att ta ett rejält break från träning och varandra i, i fem dagar börja träna igen under fredag. Och tränar om jag minns rätt, fredag-lördag lediga söndag träning måndag igen. Och sen då match mot Brynäs på onsdag i omstarten. En lite av en hängmatch. Sen väntar några dagar det igen innan den 26, är det vad de spelar. Nästa gång, efter det. Just det. Ja, det vad en kort inledning av dig, Daniel. Jag är ju rostig, jag har varit utomlands. Ja, just det. Kolla på fotboll. Tack Daniel för din insiktsfulla analys. Jag Ja, precis. Ja, men jag växer in i detta. Ska vi skjuta in Daniel i det här på något sätt? Eller ska vi kicka igång med Nej. en spaning direkt, alla Linus Alin? Kör. Mm. Jag har eh, inte en jätteliten lapp som Daniel hade förra veckan och inte en gigantisk lapp som Hjelm hade, utan jag har eh, en Helt, lagom, lagom, stor, lagom stor lapp. Ja, men jag har räknat lite på rögles eh, försvarsspel och antal insläppta mål och lite så. Och det var ju så där eh, den eh, 24 november så gick Jonas Anlöf sönder borta mot Timrå. Han brakade in i sargen där och då var redan Craig Shearer skadad. Alltså två av absolut bästa backar defensivt eh, saknades sen dess har Rögläs spelat fem matcher eh, hur många mål tror ni att Rögläs har släppt in i de fem under ordinarie tid? Jag gissar på jag har ingen aning, jag gissar på 12. nej det är mindre, det är inte mycket mer än ett i snitt, ett och ett, och ett halvt i snitt kanske. Jag halverar jämst sex stycken mål eh, Frölunda 1, HV71 ett Luleå två, Malmö ett Skellefteå ett Åh, oh, jag var på det där. Och det ger alltså ett snitt på 1,2 insläppta mål per match för den som är snabb på huvudräkning. Eh, och det är såklart veckan Och det är mycket tack vare Wille Colponen och Justin Poggi som har steppat upp rejält i målet. Eh, de har tillsammans under de här matcherna haft en räddningsprocent på 96,1. Om man då slår ihop de två. Eh, och de har då fått 153 skott på sig och räddat 147. Eh, och det säger ju ganska mycket också. Två av de eh, bästa backarna defensivt saknas och ändå lyckas man eh, stänga igen kranen bakåt på det sättet man har gjort. Och det är liksom inte vilka lag som helst eh, Rögle har med heller under den här perioden. Nej, intressant. Och en, en sidospaning på det temat är ju att eh, jag har noterat att Rögle har bytt målvakt inför varje match de sex senaste gångerna och eh, ett par av dem har varit rätt så tuffa beslut eh, liksom målvakter som har hållit nollan i, i stort sett har eh, gjort kanonmatch och tänker, Poggi där bytte i Malmö, bytte man ändå samma kolpan än gjorde någon riktigt bra match innan dess, eh, tuffa beslut men eh, kanske kanske, när jag står och funderar här att det har liksom en situation skadesituationen att göra, det har skapat ett Lite annat rögle. Kanske ett sätt att hålla maximal fokus liksom. Var det någonting som hände upp i ett och så kändes det som att Poggi är inte riktigt fokuserad ut där. Har man ju verkligen tvingat upp två målvakter på två. Och det känns ju också som att just nu har Rögle ett om Poggi var etta länge så känns det som att Rögle nu har två jämna målvakter som triggar varandra hela tiden. Alltså Tar Pogge ett steg upp kvalitetsmässigt så vill den liksom, hänga på i nästa match och tvärtom. Det är någonting som driver dem framåt för att de vet att det är så otroligt jämnt. Jämfört med förra säsongen där Justin Pogge var etta, både etta och tvåa kände som eh, under långa perioder. Då kunde han ju släppa fem mål i en match men han visste att jag kommer stå i nästa. Det blir ju ett annat läge även om det är professionella hockeyspelare vi pratar om- så när man känner att någon flåsaren i nacken- och jagar ens plats- så höjer man sig. Det är enkel psykologi. Men kan det inte slå tvärtom då- att man blir fruktansvärt frustrerad- när man gör en jättebra match- och så blir petad till nästa? Handlar inte det om lite kommunikation också? Alltså att man då... Jag vet inte hur det funkar med tränare- alltså målvaktscoach Magnus Wenström och så. Kan det vara så att man har pratat att så länge ni håller den här liksom jämna höga nivån båda två så kommer vi att skifta nu under en period, under denna period som är fram till utbålet, kanske, eller något liknande jag vet inte Jag vet inte heller hur man resonerar, hur man pratar med dem men rimligt är som om två lite så småförbannade målvakter om det är klart att man är supermatch där mot Malmö så får man inte stå att två dagar senare Då hade jag också blivit lite förbannad men det, det är ju... Jag hade inte blivit lite, jag hade blivit skokstökig, Så det är nog tur att inte jag är målvakt. Du hade skallat. Jag hade skallat. <laughs> men, ja, jag har ju lite synpunkter på det här, men Linus, du ser ut som du vill fortsätta här. Du sticker inte ifrån det ämnet, va? Nej. Du kan dröja lite kring det Ja, jag tänkte spina vidare på det, men vill du dröja igen så dröjer vi. Ja, jag dröjer, för att... Eh, Ja, nu tappar jag nästan konceptet här igen ja, Jag känner mig väldigt ringrostig Du sa att du var ringrostig Daniel Men gissa Nej. på 12, man ska ju ha de här resultaten i huvudet Vi ska hjälpa dig Riktigt dåligt, det var ju typ 100% fel skit ja, ja. skitsamma ja, Det jag funderade på där är ju Vad du vill komma med de siffrorna Menar du att Shira och Annelöv inte behövs? Nej, ja. Alltså det är ju, om man har tittat på matcherna som var tidigare säsonger, så ser, eller tidigare under säsongen, så ser du ju att både Craig Shearer, lagkapten, bra, bidragit jättemycket offensivt. Liksom en stötte spelare på alla sätt och vis. Jonas Anlöv, defensiv specialist som har enorm kapacitet. Det är klart att de är jätteviktiga slag. Det som är intressant med de här siffrorna, tycker jag, det säger ju dels om backspelet men också om de ramar som finns i ett lag de taktiska grundlinjerna där spelare kommer upp typ Jakob Bondesson eh, ung, 18 år, kommer upp och kan leverera från match 1 för det finns gissar jag då en tydlighet från ledarhåll detta ska du göra detta är viktigt, så här gör vi här uppe i a -laget. följ detta och det kommer gå galant för dig, och så vidare plus då att de spelarna som fått spela mer, som Jonsson Allen Bibich med flera har klevit fram och axlat det ansvaret. Det säger liksom ingenting, tycker jag, om Craig Shearer och Jonas Annelöfs betydelse för laget. Det säger mer om det andra som finns runt omkring, vilka grunder det här röglelaget står på just nu. Jag vill passa på att säga det, att det var en medvetet provokativ fråga, så att inte ni som lyssnar på det här tror att Jelmen helt dum i huvudet. Tror att Kira och och Arne Lööf kan skeppas, klart att de är jätteviktiga, men det var ett väldigt bra motiverat svar och man får berömma dig Linus. Tack så hemskt mycket. Mycket nöjd. Men jag funderar och på en <skratt> grej när, när detta med jag har inte tänkt på dem så lågt antal insläppta mål. Tänker kring att att Shira och Anelov saknas. Det, om man tittar på insläppta mål så gör de ju inte det. De har ju varit duktiga på att de som har Fått lite mer syre och har verkligen steppat upp som vi sa. Liksom, och verkligen tagit chans. Man har ju blivit imponerad av backarna längst bak i kön. Men någonstans tror jag ändå att, att även om Arne Lööf är främst en defensiv back. Och Shearer är ju verkligen tvåväg Så tror jag ändå att avsaknaden av de två är nu ändå en, en faktor till att det har varit så trubbigt framåt. Eh, för att någonstans har ju hela... liksom. Eh, vad ska man säga, leveransen förskjutits. Man har tvingat upp Cody Curran på enorma minuter och man tycker man har sett i vissa matcher att han har inte riktigt orkat om man har avkrävt liksom back kanske 3 till ett, fem ett offensivt ansvar som han kanske egentligen inte riktigt kan bära. Så någonstans tror jag, även om det har missats chanser och så så tror jag ändå att en stor del av trubbigheten kan hämtas kring det att när man tappar två så otroligt tongivande backar så blir man, så blir man ett, ett, liksom ett svagare offensivt hot. Man får inte till samma kollektiva slagstyrka. Man kan fortfarande försvara sig gott men jag tror att det, det, det märks kanske i, i de främre regionerna. Mm, och det var det jag ville spinna vidare på innan också, så du... Sorry. Nej, det, du är helt rätt ute, för jag misstänker att många som lyssnar också tänker att ja, bakåt har det sett ut, men framåt då? Rögle, jag då tänker jag inte gjort. ens gissa på hur många mål Rögle har gjort <laughs> framåt under samma period. Det är inte mycket mer än 1,2 heller, eller? Nej, eh, det är ju då nio stycken, släppt in sex, gjort nio. Eh, varav fyra av dem kom mot Skellefteå, där två var i tom bur. Och det... Säger ju såklart mycket om de offensiva knutar det här laget kämpar med just nu. Att man, man har ju tagit poäng i många av de här matcherna, men det är ju matcher man borde ha fått betydligt mer utav om man hade förvaltat sina chanser. Och då är vi ju tillbaka nästan i ett läge, kanske inte ända från start, men hyfsat tidigt ändå, där det var väldigt knackigt framåt. Då var det ju jobbigare bakåt också, det är mycket bättre bakåt nu, men... Produktionen framåt. Det är ett tema som kommer tillbaka då i så fall. Mm, det är ju det. Och det är också det första kedjan med, med Ted spetsen. Har haft lite tyngre formkurva. Inte på något vis dåligt. Men en tyngre formkurva har inte varit så pass ledande som de var under en period. De senaste matcherna. Och även om har skapats så den här riktiga målskytten har väl inte visat sig ännu i det här laget? Nej, men skanna truppen. Hur många skulle du säga i den här truppen är dokumenterade målskyttar på nu nivå Det är ju väldigt många som är i början av sina karriärer. Den kedja med Ted till exempel har tagit en stor roll. Men seriöst, de som skulle bära det här laget produktionsmässigt det var ju Matt Andersson och Christian Thomas och de är inte ens kvar. Saar är, eh, är väl ändå en dokumenterad målskytt? Ja, en, en dokumenterad eh, efter ett par hyfsat trag, trassliga säsonger. Det är klart att man har förhoppningar på honom internt eh, och eh, är väl en av dem som är ganska nära det epitetet. Eh, Men kanske inte helt framme då? Nej, han har ju växt ut till en sådan. Men jag vet inte om man kunde liksom räkna med att det, det skulle vara en, liksom en... Det är inte en Brian Lurk om man säger så. Nej, det är inte, inte i mina ögon, inte efter de senaste säsongerna. Att han har liksom en stor kapacitet i sig och att det finns liksom förhoppningar internt säkert om att han ska växa till det. Det finns det absolut, men jag vet inte om jag skulle... Jag sätter inte honom i, i Brian lurg kategorin. Liksom, här har ni 20 mål varsågoda. Så... När man summerar detta att det är fortfarande tre backar borta, kanske tillbaka alla tre mot, eh, mot Brynäs på onsdag. Benjaus den tredje, ja precis. Ja, exakt. Så kanske det är ändå inte där Rögle behöver förstärka i första hand eftersom de är på väg tillbaka utan det är en, en dokumenterad målskytt då. Ja, alltså det har ju skiftat. Vi stod väl här för ett par, tre veckor sedan och pratade om backsidan. Att den är otroligt tunn och Shearra sönder, Arne sönder. Någonting måste in snabbt, det kan bli en korttidslösning men man måste ha mer folk. Och sen då utvecklades det sig på det sättet att Bondesson kom in och, och visade att han håller på SVL-nivå. Det du pratade om innan Daniel, många klev fram och fler fler minuter på ett bra sätt- men nu då, i det här läget Dels med målskyttet Som vi har pratat om, men också när Lucas Elvenäs och Nils Höglander Försvinner på ett JVM-läger och sen då om de klarar Sista gallringen, ska spela ett JVM För Sverige, missar väl en 5-6 matcher i alla fall Om de går hela vägen Då helt plötsligt så är det ju Kan man ju vara lugn på backsidan I nuläget och fokusera på förvarsidan Så då är det blivit en total riktningsförändring där på ett par, tre veckor. Ja det har det. Vi, vi har ju snackat liksom, det har varit ett återkommande tema att backsidan ser tunnet och det, det gör de väl på sätt och vis på pappret fortfarande. Men jag tycker så, om man om nu kan se liksom, den senaste tiden som någon slags audition så får man ändå säga att där är, är det är varit många de här guldbiljetter och delas ut. Det. Nu vet jag inte varför jag hamnar på idéer. <laughs> men det var ju att, en skön metafor ändå. Men jag tycker att det är väldigt många som, som har liksom skickat en signal till, till sportchefen att eh, du behöver inte värva någon back för att vi, vi sköter det här. Liksom. Hade jag varit sport, har jag lagt 100% energi på att värva dokumenterad målskytt. Eh. Mm, och jag stod väl här förra veckan och eh, hintade, eller kanske till och med lovade att jag skulle ha värvat en spelare till den här podden så jag får väl ja, det gjorde du ju. ta på mig dumstryt eller kan vara dagen till ära och skärngåsetsstryt men eh, jag hävdar ju fortfarande att eh, någonting eh, verkligen borde komma in innan eh, Brynäs-matchen med tanke på hur nummerären får vad den ser ut nu. Du tror inte på att eh, Rögle kommer att lyfta upp juniorer och kanske spela med en juniorkedja när Lukas och Nils då förmodligen är väck. Nej, så alltså hittar man ingenting så får man, får man ju såklart göra det. Det, ska ju, det är ju allt det där gamla vanliga vi har tragglat om att det ska passa in i gruppen och det ska vara en rimlig lösning där man eh, håller dörren öppna för att värva ännu mer längs med säsongen ekonomiskt. Men tittar man på nummerären ser det ut med Elvenäs och Höglander borta som båda då har haft tunga roller i. Den här förvarsbesättningen spelat i powerplay, Nils och Glander, främst har ju varit oerhört formstark sista tiden. Då kommer man ju någonstans fram till att det behövs folk för att täcka upp de luckorna Eftersom det ändå är så pass många omgångar de kan missa. Men har det släppts ut några laxar i den här döda fiskdammen då, Daniel? Eller sportcheferna har stått och fiskat? Nej, det känns ju fortfarande som att de... Går och där liksom. Det känns inte som att det finns så mycket. Det har inte släppts iväg från olika ligor. Så att hitta den här dokumenterade målskytten. Nu är ju nästan döfött då. Nej det vet jag inte. kanske bara röra på sig nu. Men det känns ju som att de har ju verkligen. De har ju inte tagit några förhastade slutsatser. Någonstans när man ser. Hur de har gjort det. tror de kommer ha nytta av detta i längden. Att de här spelarna fick den här chansen. Jag menar. sånt som Berthov som har åkt, som har raket upp i laget och, och känns som ett säkert kort helt plötsligt. För några matchplatser var han ju utanför laget. Allen Bibic och även Bondeson, de har ju visat att de kan bära minuter. Och Bondeson är ju helt plötsligt, ett, känns det känns ju som ett verkligt namn att, att bygga på till nästa säsong. Så klart att värva man för vara i sån här panik eller... Kortsiktig värvning. Så klart att man slår igen fönstret för någon annan. Och nu har man ju verkligen hållt alla fönster öppna. Det har jag säga. Men en, en, en dokumenterad målskytt har de ju verkligen utrymme för i lagutställningen, och tror jag även i, i börsen. Ja, det känns ju om de ekonomiskt så är det nog inga något som de områder värva vad som helst. Men Får få en, en spetsforward så är det nog inga som helst problem ekonomiskt. Det, det, det tvivlar jag på att det skulle vara. Med tanke på de luckorna i, i positiva luckorna för öglig i budgeten som Matt Andersson och Kristen Thomas lämnar efter sig när de lämnar. Så, så är det klart att det finns det över och göra någonting bra av. Alltså, samtidigt tänker man på, man såg ju, eller nu följer ju liksom följetongen med Johan Matti allt den förra säsongen. Som inte riktigt passade in liksom, varken hockeymässigt eller kanske karaktärsmässigt i deras tankar. Och vilken, vilken följetong det blev. Och det, det blev ju extremt tydligt i, ett, i den här typen av systemtänk eller den här typen av ledarskap. Där man kräver mycket och man kräver mycket fart. Och det, det är som ett lag med maskiner som går ut när sätter du in en fel komponent i detta gänget så kommer det få, känns det som att det får större konsekvenser än i ett, än ett mer liksom traditionellt byggt lag. Där, där kan man ha någon som åker runt och är lite långsam. I det här gänget så, så faller ju alltihopa direkt då. Så en hög energi... När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 högproducerande, tokjobbande, dokumenterad målskytt, tjena. Kan börja leta på reahyllan kanske. Där, där, <laughs> är, där är du be, där är du hjälmen. <laughs> den, är, den känns ju lätt. Nej, nah, men har du gått om pengar? Eller har du pengar att... Du kan den... ju inte köpa fart bara samtidigt som mål, eller? Nej, nah, men det är, väldigt många hockeyspelare idag är ju stöpta i den uh, fåran. Uh, det är väl kanske ofta så att många så här år, så att det är någon på, på åldersöst som är ledig och det är kanske då kanske man inte är sugen men det kan väl bli en 23-åring över någonstans. Jag tror inte de kollar på, kollar på liksom pass så mycket utan det är mycket som ska mycket som annat som ska passa in karaktärsmässigt och egenskapsmässigt. Ja, jag, jag känner mig tveksam nu. Jag är inte så säker på att det blir någon värmning om alla de här kriterierna ska vara uppfyllda. Ja, jag vet inte inte den jag, kategorin. Ja, jag, jag är inte heller säker på det kommer. men jag tror att kräsenhetsnivån jag tror att liksom är mycket högre med med det här ledarskapet än kanske vad som har varit fallet tidigare där man har kanske Verkligen liksom fallit, fallit för frestelsen att liksom vi måste, vi måste, vi, vi är tunna, vi måste få in något. Och så går man kanske på någonting som man inte är helt säker på. Jag tror att de är, de är väldigt kräsna. Just det. Jag tror att vi har tömt den nyförvärvsbanken rejält nu så mycket vi kan utifrån den knapphändiga information vi faktiskt besitter med. Mm. Men när vi pratade backar så var det ju faktiskt så att Cody Curran förlängde sitt kontrakt, Linus, sen vi pratade i det senaste poddavsnittet. Mm, då har jag ett fel till i min kolumn för att ta på mig en ny strut. För jag trodde att Daniel Saas skulle bli nästa spelare att förlänga. Lite... Tjena, tjena vad var struten är. Ja, ja, ja. Lite som Leon Bristets kontraktsförlängning så kom ju Cody Currens också som en blixt från klar himmel. Han gjorde ju samma sak, han hade kontrakt nästa säsong med valde att skriva ytterligare en säsong för att då Rögle ville säkra ut på honom så att han inte skulle kunna hamna i någon annan svensk klubb. Hade vi jobbat som någon sån här kriminalkommissarie Kurt Wallander eller något så hade vi nog fått bakläxa av rikspolischefen att vi inte kunde liksom se det sambandet. Så vi får skämmas lite allihopa. Bristet förlänger om ett och meter kvar. Vi borde, ha, vi borde ha kunnat misstänka att en sån som Karen som har gjort dygnsucces skulle komma efter. Så vi får skärpa oss. Ja, vi sitter ju och betygsätter varje spelare efter matcherna och hade de kunnat sätta... Ett till fem på oss hade detta att en etta. Vi tar, den. vi tar den och går vidare. <går> ja, är det nu man får säga att skylla på klyschor eller säga klyschor för att skylla på, skylla på dem istället? Liksom, och, ja. vi tar, har det är bara att dra lärdom av det här. Det är en ny artikel imorgon. Och... <går> Exakt. Vi tar en podd i taget. <går> ja, precis. <går> Ja. ja, men det, det, förlängningen i sig är ju naturligtvis eh, oerhört tyngd för Röldes De har haft en spelare som eh, har flugit fram under sin första tid i SOL eh, Imponerat på eh, hela Sverige tror jag, med sin, eh, sin höga förmåga och då lyckas förlänga med honom också. Det blir ju ett för eh, sportchef Chris Abbott den veckan då med Britén, eh, Bristet och eh, Cody Curran. Så... Eh, Summa som summarum så är det ju otroligt värdefullt för Rögle att ha upp tre sådana spelare på, på längre avtal. Fastna för den här artikeln som du gjorde där han bekräftade att han har gått ner 12 kilo eller någonting. Det är också en häftig grej så att han, han blir... Det skojades liksom om att han var månadens kund tre månader i rad på någon pizzeria i Norge och så. Men det säger ju också någonting om... Det säger ju någonting om, om det driv som finns i rörelse tillfället. Att han har ökt runt med de här kilorna och, och varit jättedominant. Liksom. När han kommer hit så, så, ut, så ser de direkt att det här kommer inte att funka. Att liksom. få med honom på ett nytt tänk. Att man liksom får med en kille på det vid, vid, vid den åldern som han än har kommit upp i. Liksom. Det, det säger väldigt mycket om, om drivet och... och Liksom viljan att, att komma någonstans Så att man får med honom på det Leonbristet mm. Leon Bristedt står med här också Vi ska nämna det Han blev ju fälld Men blev också friad Ja, nu har jag ötat på mig två dumstrutar den här veckan. Nu ska du också ha en Daniel. Ja, men när jag rymde från podden i slutet på ett avsnitt så jag lyssnade på slutet och då sa Linus att det är inte att den går igenom i disciplinämnden. Så då tänkte jag, det kan du glömma, för det kommer aldrig att hända. Det är bara för sin skull man har överklagat disciplinämnden. Rikselnämnden. Eller förlåt, rikselnämnden. Mm. Men fel av mig! Uh, han fick igenom den i riksförsvarsnämnden och den uh, det var en jätteskräll för mig. Uh, min känsla har varit tidigare att de inte har liksom känt för att lägga sig, sig bekväma med att lägga sig i det här man har liksom uh, följt uh, disciplinnämndens dom och så känns det som att uh, uh, man menar du vill att peta och bråka i det men det här är ju ett statement uh, det är en smäll på fingrarna för uh, disciplinnämnden. Uh, att han får rätt på den här överklagen. Jättebra tycker jag. Det betyder att han också frias från misstankar om att vara en fuskare. Och det tror jag är det absolut viktigaste för honom själv. Inte att det blev en bot på 5000 eller att han blev dömd på det sättet. Men just att stämplas som en fuskare, det vill man inte så bra. Eftersom jag också tycker att det var ganska tydligt att det var inte som disciplinämnden kom fram till. Nej, jag tyckte Röglö skrev på sin eh, hemsida att eh, den här smedeln hade tagit illa för att han hade när han kommit med näsan ju, eh, fått någon arm på näsan från motståndaren och därefter då hade han reagerat och fått väldigt ont och då var det tydligen att han hade brytit näsan eh, några dagar tidigare så det är klart att det, det känns lite om man då får en eh, ny kyss har, har ni själva varit med om att bryta näsan någon gång? Nej Du då? Gör ont kan jag säga, det gör ont framförallt när man ska fixa rätten sen. Men jag tycker också det det är ett intressant fall hela vägen för att rögle tyr någonstans ställning för Leon mot sin egen liga och ibland kan jag tycka att det här med SHL det känns ju lite säktigt emellanåt. alltså organisationen och klubbarna håller ihop och hej Halleluja, liksom. Här alla är alla överens om allt, liksom. Men här kändes ju som att man tog. Man smälde lite mot sin egen ägare. Och det var ju bara det. var ju lite intressant att man tog ställde sig bakom Leon. Och sen att man driver igenom detta. Men Riksredarsnämndet får kanske utöka sina nu. För det landade ju bli fler som. tänkte just på det. Blir det ringar på vattnet av det här? Och... Det är klart det blev det här. är ju någon slags periodikaten då att uh, känner du dig förorättad så uh, ta dig tiden och gå vidare för du kan få upprättelsen. Och så ska du ju vara. Så ska I du vara. I Hockins ha. värld precis som i samhället i stort. Men uh, bristet sa ju det när jag intervjuade honom om detta att uh, det här, just det som vi pratar om: att det här visar andra spelare att det går att överklaga. Så det är Men sagt... det kan ju också få effekten att disciplinen den faktiskt tar det hela ett varv till innan de ska döma ut ett straff för att undvika såna här situationer i framtiden också. Absolut. Och jag menar, det får man väl ändå säga att, att det känns lite som ett beslut taget med höften när man inte riktigt. Det känns som ett lite slarvigt underlag. Man städar av ett beslut och ser ut en filmning. Hej då, nu går vi vidare. Och så. Ähm, man får nu Det är väl en signal till dem att äh, ni får skäpa till det och göra ett ordentligt jobb i alla fall. Jag hoppas att det inte är så som du beskrev det. För då är det ju illa. För då, då blir det ju extremt godtyckligt från disciplinnämnden. Men jag tror jag tror att rätt många spelare har, har skitit. Det är ju överklagat till Rikssidosnämnden för att man har tänkt att det är bara waste of time. Vad ska jag. Jag kommer aldrig få någon upprättelse där ändå Så det här skickar ju en signal Det är ju en annan som kommer att ta fram Sin jämna skrivmaskin och skriva ihop Ett överklagande Vi är överens om att det här var bra På alla plan att Det blev ett ändrat beslut Från riksdagsnämnden Ja men vi är väl överens om att filmningar är ett Otyg men att den här Skulle kanske inte varit med på den På den skalan mm. Jaha Spaningar har vi med också Ja, det, jag har tagit min. Har ni någon? Alltså jag, har... jag ska bara, bara tisa. stäng inte av. För jag, jag har en hälsning från en gammal favorit på slutet. Alltså jag, vet, jag står här och funderar samtidigt som jag pratar. Jag har en spaning, men den är, den är liksom inte färdigstöpt. Men... Vill du spara den till nästa vecka? Jag vet inte om jag kommer längre på den, här, för då måste jag räkna om saker och ting. Så frågan om jag ska dra den med risk för att det inte ger ett skit. Nej ja, men gör det. Vi kan eh, ta på oss eh, ansvaret att vara brutalt ärliga om det är så att vi... Precis som vanligt. <laughs> jag, jag gillar ju det här med siffror någonstans. Och vi har ju pratat om powerplay och boxplay. Och det är, det är ju inget nytt där. Och nu vände sig Daniel bort från mig. Ganska signifikativt. Nej, tydligt... jag skulle kolla för att Lucia var kvar. För de har ju haft Lucia-tåg. Vi brände Lucia-tåget. Vi... <laughs> Prioritera, var på att lyssna. <laughs> ja, i alla fall Rögläs målskillnad är 56-60 efter 25 matcher Då gick jag in och tittade på Hur många mål har man släppt in i Boxplay, och hur många har man gjort i Powerplay Och så har jag dragit bort de målen Från från liksom, den totala målskillnaden för att se vad, vad blir kvar i spel Fem mot fem Och kanske då i den summan ingår ju då Om man har avgjort på straff eller något sånt där va Det låter ju intressant Ja men jag vet inte det när jag ser på resultatet För när jag har dragit bort äh, Gjorda mål i powerplay Och insläppta i boxplay så Det är inte så många du drog bort på första kolumnen <laughs> Ja, men då landade, enligt mina uträkningar, det här är ju plus och minus så jag borde ha rätt på det här, fast det för sig det finns ju, det kan ju vara svårt med plus och minus ibland och också, men eh, i alla fall, 41-41 landar Rögle på då och då slår man då ut det på 25 matcher så har man då en målskillnad i snitt på 1,64 1,64. och jag vet inte vad det där säger riktigt, så jag, jag drog det ett steg till och kollade vad Luleå har som, som då leder serien och för att inte dra alla deras siffror och sådär så tar jag bara snittet och jämför 1,64-1,64 Rögl, som Rögle hade. Då har alltså Lulio 1,95-1,58. I 5 mot 5. Ja, och där ingår ju som sagt då också om man har avgjort på straff. Och Lulio har ju varit bra i förlängningar och straff och sådär. Så, där, va? så att det kanske inte har varit 5 mot 5 exakt så. Men någonting. Och det här, nu kommer vi till det här. Vad säger detta? Kanske inte någonting. <laughs> <skratt> um, nej, men utan att se på siffrorna så är det väl ett, ett sylvast powerplay och ett lite tätare boxplay Som egentligen skiljer rögle som är anledningen till att de ligger där och inte höger upp i tabellen Det är nog inte jättemycket mer som hade behövt för att de skulle vara topp fyra Nej, alltså försvarsspel sitter just nu, det har varit suveränt sista tiden Målskytte och ett riktigt bra powerplay det är väl det som det här laget ska jobba på. och De är väl, de måste väl fortfarande vara sist i PowerPlay-statistiken i, i SL Rögele, vad jag tror det. det är väl de och om som är där nere och och sen är, det, är väl och några placeringar högre upp i boxplay om eh, efter ja. att och varit sist om och om och för att vara ett om på sikt så måste du ha ett powerplay som är riktigt bra. Så är det alltså, jag, jag kan bara konstatera att ni räddade mig här från att göra en riktig floppspaning. För att era kommentarer gav ju ändå någonting till siffrorna. Det är powerplay kanske ja, det är som skiljer en åttonde plats från en första plats just nu. Det är ett lagspelhjälm, vi gör det ihop. Ja, <laughs> ja ni räddade mig. Sen mm. får ni, ni som lyssnar på det här får bedöma om det var en, var en räddningsplanka eller om det var... Hjälm med två tomtar Det kunde ha blivit eh, trissig den här veckan Men eh, Hjälm du klar dig ja, sen, sen har vi, ja, tack så mycket för det Det kommer andra dumstrutar på mig senare i så fall Nåväl Du hade någon eh, gammal spelare Daniel Ja men jag drog igång ett segment här för några veckor sedan Som jag har vårdat ganska illa får jag säga. Ja, det, det kan vi nog vara överens om det, det kändes som att du rivstartade Och sen tvärbromsade och grävde en grop åt sig själv Precis. lovade uh, hit och lovade dit Ja, så, man... men uh, brustna löften men ju ja, men... eh, liksom, minns en av dem är ju Brendan Jarema eh, som eh, kom till Rögle en gång i tiden från Langna och han debuterade en februari kväll i Oskarshamn 2007 ihop med Brett Hawkins faktiskt och han har stor karaktär, håret stack ut från hjälmen han gjorde sig känd för att han klippte sönder sin utrustning så han har inte så mycket kvar jag minns den här första kvällen i ska där Per Albrand vill jag minnas kom ut och sa att det här är helt unikt. Det är första gången jag har varit med, med en, en spelare som är helt ny som tar över omklädningsrummet från första sekunden. Han stimmar hur låret lät som Johan Glädss hade föreställning omklädningsrummet. <laughs> även, äh, även det ser ut som den fjärde handsomebrotten i slagskott-typ. Sideshow Bob på en Precis, och jag äh, tänkte, vad, vad har det blivit av Brendan Yurima som idag är 42 år? Så jag äh, letade upp honom och äh, fick ett meddelande. Jag tror att jag kommer att vara mer nyfiken än alla er som lyssnar tillsammans. För jag har ingen koll på denna Jarima. Han gjorde bara en halv säsong i Rögle. Och, med, äh, lämna... och det var inte under de sju senaste åren som jag har varit här? Nej, det var det inte. Det var äh, som sagt äh, 2007-2008, va? Nej förlåt, 2006-2007 Säsongen av Bobo Simonsen tränade Rögle Där han kom ihop med Brett Harkinson Försvann han efter säsongen och ingen har hört av honom sen dess Så det är verkligen en perifer Kultlera vi har att göra med Låt oss få höra om Brendan Så här skrev han Hej Daniel, efter att jag lämnade Rögle Spelade jag några år till, sen la jag av och flyttade Till min hemstad Salt, Ste salt Ste marie salt Ste marie I Ontario, Kanada min fru och jag har två döttrar, en som är fyra år och en som är tre månader. Jag har även en äldre son från ett tidigare förhållande. Jag äger för närvarande ett företag där jag köper bostads- och kommersiella byggnader och hyr ut dem. Jag är också en svetsare hos ett lokalt stålföretag. Livet har varit gott mot mig. Vad gäller min tid i Rögle kan jag säga, vilken bra hockeystad. Och vilken förstklassig organisation. Roger Hansson är en bra man, även om jag inte var en fan av vår tränare då. Han verkar inte gilla importspelarna och det var synd då importerna jag känner älskade att spela där. Engelholm var min första svenska erfarenhet och jag tyckte om min tid där. Det lokala folket var enorma hockeyfans och mycket kunniga. Jag hoppas det var tillräckligt med info. En sak jag saknar är The Princess Cake. Prinsestorten. Tror jag den heter. Wow så gott. Hur som helst, ta hand om dig och tack för att du tänkte på mig. Uh, Oj, du tog, ut, du tog tillbaka det här segmentet med dunder och bak. Mm. Måste man säga? Ja, snyggt. Oh, snygg yeah. Och sen är ju frågan hur ska han upprepa detta gång efter gång, vecka efter vecka? Ja, nu... får, du, får du alla gamla spelare hjul Och snurra på det där sättet? Då är det guldstjärna och ingen domstrud. Nej, jag har svikit det jag först. Jag har inga <laughs> stora förhoppningar. Nåväl, det var väl allt för den här gången. Du ska inte sjunga en julsång tror jag hoppar det. Stilla natt, väntar vi med? Jag har precis varit i England och lyssnat på när man gör sång av She's Electric med Oasis. Jag väntar på att någon ska göra det i Sverige för det är ruggigt mäktigt. Det var inte God Save the Queen alltså? Nej, det var Richarlison. Mm -hmm. Det var <laughs> ja. bara en match som spelades i Liverpool i veckan och det var Everton som spelade den. Okej, det var det du kollade på. Exakt. Ja. Eh, nå, hur som helst, det är torsdag idag. Vi kommer att vänta till nästa torsdag med nästa eh, röglepodden Anledningen är självklar Ni vet det själva Rögle spelar mot Brynäs på onsdagen En ovanlig matchdag Överhuvudtaget Det är bättre att vi spelar in podden Efter den matchen så har vi mer att snacka om Så vet ni det redan nu Alltså avbrott från det normala schemat Två veckor i rad Onsdagen är vår dag Men torsdag idag, torsdag nästa vecka Gick det in Snyggt hjälp. Ja, du borde jobba som mellanstadielärare. Eller administratör. Ja, du kan ta mitt jobb när som helst. Underbart. 10 000 mer i lön direkt bara. så. Nej. Nej. Jag behöver en agent i så fall. Okej. Okay. Vi stannar väl där. Det gör vi. Gör. Tack och hej. hej. Hej.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 Bronlagers färgstarka burkar hittar du på Systembolaget. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En golvfläkt med tre hastigheter och justerbar höjd för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.